Мертвоговоріння в середовищі живих об'єктів – феномен черепа, що заволодів живим ротом Гамлета, котрий намагається звучати Йориком і Офелією одночасно. Це сухість води в рослинах, що переселяються в латинські назви по книжках. Це виміри покірності інтонаціями голосу і формування виразу ритуальної маски в книжковій шафи. Дивлюсь на виєдний літерами камінь, як умирала чиясь мова, залишившись без єдиної душі».